І враз несподівано голосно сказав «Відчини двері, мені жарко». У Тамари дрібно затремтіли руки, Вона блискавично скочила на ноги І притулила краєчок пальця до його лоба. Лоб був гарячим, сухим, обпікаючим. Митнулася у коридор, З переляку сплутавши двері, Розбудила маленьку гостроносу жіночку, А потім при тьмом, вернулася в палату». Хемера, дивлячись просто перед собою своїми глибоко посадженими, подахотливими очима, давнім, красивим тембром, як у ранній молодості, читав. Прийде радість тим шляхом, який трапиться їй, будьмо завжди готові і завжди на варті. Місяць стане над криницею, зірки заповнять морок, сном, який ще далекий, хоч зблизька мріється». Вона мовчала, паралізована великим страхом, як тоді у кирилівській церкві, куди прийшла дивитися безцінні предковічні розписи, опинилася у церкві для душевних хворих, де не могла підняти очей на матерів із хворими дітьми, дорослими і малолітніми, котрі їх не бачили, не розуміли, блаженно дивлячись усміхненими обличчями на вогонь свічок, що полагкотів рівно, безпристрасно і холодно. Хемера – Вчепився якийсь вірус, і його безконечно кололо. Коли під обід температура спала, він почав говорити, «Я друга дитина у своєї матері, дитина дуже пізня і дуже дмухана, пещена». Мати приїхала сюди теж у друге. Перший раз втікали цілим селом від німців з польської сторони. Заїжджує агітатор так хвалив соціалістичний рай, при якому кожен вивчиться безплатно, отримає хату, худобу і землю – що зірвалися. Молодюсінька мама з чоловіком і однорічною донькою, не взявши нічого, бо було тепло, а решту дадуть їм у Союзі, усією березною всипали до товарняка і опинилися під Чорнобилем у гриборудні. Рай був на правду. Село стояло порожнісіньке, цвинтер цвинтерем, ні живої душі, ні кота, ні пса, тільки бур'яни, мов дерева. Все обваляне, безвіконне, бездверне, безкриничне. Порожні горлянки колодязів заяяли беззвучно, уперестигли майже осіннє небо, і в першу мить всі остовпіли, вхопив такий жах, що ніхто не міг спромогтися на якийсь звук, ніби вже стояли на тамтому світі. Юрба завмерла спаралізована, жінки притискали дітей і хапали ротами повітря, без чобіт, кожухів, корів і курей, бо їхали перебути ту війну, скільки би там мала тривати. І так пішов не один у ту захланну пащу, та й по ньому. Перше, що могли спитатися, де ділися люди. Капітан був лаконічним, як на допиті, але все ж видушив із себе, що голоду 33-му викосив усіх. Шість років стояло це кладовище пусток, ці скелети людських пристанищ, ці ще не струхлявілі колодязні журавлі, ці півзасипані, піввисохлі криниці, ці яблуні історічніми і цьогорічними яблуками, що перемішались, як на різдвяній ялинці, і подзвонювали сухими серединками. Страшно було ступити у зарослі кущами і дивним зіллям вулиці, аби не вискочив звідти якийсь нещуваний, небачений звір, який триголовий вогненний змій, хоч хто значить злякались би вони тепер. І раптом потужний, несподіваний крик протяг цю смертельну тишу. «Назад! Хай під німця, під поляка, під бомби, і під ніж сусіда, під вогонь, і під щоденну зраду, але там ще є життя, а тут – там той світ. І не треба пекла, бо воно має ось такий вигляд і таку подобу, і за які гріхи поховав їх тут облесний заїжий агітатор». Із нечуваною швидкістю пішки на босо, на голодної, голо летіли аж під ковель до границі. І коли рай сюди був відчинений навстіж, то за якихось кілька днів виріс кордон, який сказав «Зась, вам туди не можна». «Як? Там же наша земля». Стояли під кордоном і чекали на Боже змилування, воно десь притримувалося. Виглядали його з незблизького лісу, але було там тихо, як у вусі, ніхто не йшов, не їхав, не чув і не бачив. Під голим небом і під першим затяжним дощем стояла маленька держава Березна, безпритульна, безмовна, глухоридаюча, загублена у чужих рідних землях.